Vi här går in på, på kyrilliska metodiskt. Om frågan då om rus, Varför ska man säga, det och inte vitryssland. Ja, därför att grunden här är rus, alltså Kievriket. Det historiska namnet för Kievriket som dagens vitryssland. Belarus var en del av. Det har alltså namnet har alltså ingenting med ryska att göra. Eller det ryska namnet Rasia. Det, det är ena, Men det här för, förra första ledet då. dela, Ja, vit på ryska är Gällig. Men det är inte säkert att det har med det att göra, det här är alltså, urfåttet till del i delar hus, det är lite omtistad. En variant, men jag säger bara en variant, jag, jag vågar inte säga säkert, en variant är att det på 1200 talet skulle ha blivit ungefär fri. Och det skulle så fall innebära att det här var en del av rus som inte. Erövrelse av Mongolerna. Alltså en del av rus som, som stod utanför. Så att ruserna själva anser att man inte har med bit att göra överhuvudtaget. Så det har inte Ryssland att göra, utan det är två helt andra saker. Jag tycker att det är ett ganska rimligt argument. Om det inte har med Vitryssland att göra, då har, inte har med Ryssland att göra. Då ska det inte heta Ryssland vi synade det här med Ryssland på på alla russiska heter ryskiska den Belarus ja precis det är och ja. allt vi Belarus rys. nej. ryss. Belarus nej rysrasien inte Belarusien nej på ryska, ryska. finns Belarusia finns ah. ju på ryska Aj. men det är inte heller men det är rysien det är, det är ah. så ja, kort sagt där är en, en en en liten detalj men men det är lättare att förstå det nu efter att ha, ha pratat om Kievriket och den historiska utvecklingen under några hundra år för att ja, förstå. Mm jag Minns när vi hade just på radio som när det var mycket aktuellt kunsknader i ETA. Ja, och det var ganska många som talade där och vissa känner jag väl. Och mm. då har jag inte förstått tillräckligt. Men liksom, det synd det inte någon därifrån förklarade över mycket enklare. Ja, visst. för Det var många av den Vad man säga, Många känslor kom fram och ja. de förklarade och lite mindre fakta. Mm. Precis. Det är, klart det är en emotionell fråga, en känslomässig. Men som för jag tycker för oss räcker att kunna ifrågasätta att det har ingenting med Ryssland att göra och det har ingenting med vit att göra. Ja, varför då inte säga Belarus? bilda rys? Vem kom folk kallar det? Jag tror det kommer från från ryska från början, alltså att man i Ryssland har tolkar det som en vit Ryssland, Ryssland. Belarusia som det då var. Sen på engelska kan man prata om white white Russia. Mm. Um. Men eftersom numera både DN och utrikesdepartementet har jag övergått att konsekvent prata om Belarus som landet, Belaruser som befolkningen och belarusiska som språket, då tycker jag vi kan kosta på oss att göra det också. Mm. Och mm. mm. Kirilla som metod. Vi kan var då. Jo, två röder. Han på 800 talet började missionera i Mära. Vad ligger Mära? Ungefär dagens Tjeck. De översatte de viktigaste gudstjänstexten till slaviska observera 800-talet den här uppdelningen mellan öst, väst och sydslaviska har inte riktigt slagit igenom. Det innebär att de här bröderna som har födda i Tesaloniki de har talat en makedonsk dialekt men den makedonska dialekten skilde sig inte så mycket från den slaviska som talades vid norra ishavet. Det var från Medelhavet och till havet och norra ishavet. Så kunde man förstå varandra. Om man talade slaviska. Men de kunde också grekiska, så där skriftspråket som de skapade var väldigt påverkat av grekisk syntax. Konstantin vigdes till munk på sin dödsbädd och fick då namnet Kyrillus. Och det var det namn som sen kom att ges till alfabetet, men det ligger en hund begraven här, ja. så det är vilket grekisk syntax, alltså hur kan det kanske språket, man syntax så tänker jag Ja, men det är okej. Det vill säga att det en från den talade slaviska. Man kan se mycket tydligare likheter mellan hur de har översatt Bibeln. Och det var givet, vad vilket språk översatte de översatte dem från? De översatte från grekiska till en slavisk men de behöll grekiska originalets syntax och la till slaviska ord. Det de här munkarna skapar, det är inte alls det kyrilliska alfabetet, utan det glagolitiska. Och det ser ut så här. Och nu förstår jag att ni tänker nej. Kommer tentorna innebära att skriva följande ord med det galaxytiska alfabetet? Svaret är nej. Det är ganska vackert, men det ser inte så himla bekvämt ut att ta snabba föreläsningsanteckningar. Det här skapas alltså på 800-talet. När försvann det då? Ja, successivt försvann det. Men faktum är att sent som på 800-talet så trycktes böcker i dagens Kroatien sen mer gregolitiska alfabetet. Så det hängde med ganska länge men var en något av perifer förfylelse. Det var där mot de ett metodius lärjungar som som några decennier senare började skapa det kyrilliska alfabetet som en föregångare till dagens Det ryska kyrilliska alfabetet idag har många likheter med det med det alfabetet från 900-talet men också vissa skillnader. Den här tabellen har egentligen transkriberingssystemet som används i vetenskaplig text och sen inom hakparenteser så som det ska uttalas ungefär Vilka folk använder koreliska idag? Nu. Ni var det igår, nu är det idag. Ni märker hur den här kursen bygger på att fära kast genom århundradena. De ortodoxa slaviska folken. Ryssar, till exempel bulgarer, serber, ukrainare, belaruser. Jag förstod aldrig här Makedonien och Montenegro. Jag sa att det var till exempel, men både Makedonien och Montenegro är också slaviska. Vi ska också läsa om det här och kommer ni se allting. Men absolut Makedonien och Montenegro i med makriliska alfabetet. Tatarer, mongoler. Nej, men vilka folk? Vissa språk i Sovjetunionen som fick sitt skriftspråk efter 1917. Och lite intressant här att detta är viktigt. 2001 försökte Katalstan, som är en republik inom dagens Ryssland, införa latinska alfabeter för sitt språk, tatariska. Men den ryska konstitutionsdomstolen underkände det här försöket. Och ni såg där också på, på de, de uraliska språken hur många som finns inom Ryssland. Även bland dem har man velat kanske skriva med latinska alfabet istället. Men ganska sent så har det kommit en språklag i Ryssland som säger att alla språk inom ryska federationen ska skrivas med kyrilliska alfabet. Och det, innebär, det är inte kanske alla språk som har ljud som passar för det kyrilliska, men så så ser det i alla fall ut. Men jag tycker att det är intressant för våra syften att markera att även inom Ryssland idag så är den här frågan om alfabeten. En ex en existerande fråga, inte minst då i fastan. kyrkslaviskan det som vi såg tidigare sydslavisk språk ja det beror ju på att bröderna Kyrius och Methodius, den, den fick fäste i runt Makedonien kyrkslaviskan kom till ryska riket 988 i samband med kristnandet vilken första var som kristnades kommer ni ihåg jag har jag <hör> Vladimir. Kose några flera frågor alltså Vladimir. Ja, Vladimir eller Rolle om man refererar på det Vi vet inte vad han själv sa. Det var Kulturens språk det man skrev på ända fram till 1600-talet. Det innebar att i det medeltida ryska riket, det som Elisabet har pratat om, så rådde diglossi. Det här tycker jag är ett ganska viktigt begrepp, därför det präglar Ryssland under så många hundra år av dess historia. Vad är diglossi? Prefixet dig brukar stå för. Få. diametralt motsatta. Ja, det innebär att man har två språksystem som man växlar mellan beroende på kontext. Det vill säga att man kan skriva på ett system och så pratar man ett annat. Ibland kan det vara två helt olika språk som man växlar mellan. Ett exempel som man skulle kunna ta den som är hörselskadad. Talar med teckenspråk. Men skriver svenska skönska på Det innebär att beroende på kommunikation så använder man två olika kommunikationssystem. Men eftersom kyrkslagskan kom till riket 988 så är det väl inte så svårt att förstå att framåt 14, 15, 1600 talet kommer. Den talade ryskan att skilja sig väldigt mycket från den skrivna Det Där ville Peter bryta han vill, så att säga från 1600 talet och fram till Peter så försökte man modernisera att ryskan skulle skrivas som ryska, inte som kyrkslaviska. Så från 1600 talet så börjar när losin ersättas av en tvåspråkighet att det är två olika olika system. Några viktiga skillnader som även för er som inte läser ryska kan vara intressanta att notera mellan ryska och kyrkslaviska. Det är att kyrkslaviska har en viss omkastning av ord med vokal och r eller l Det vill säga att det inte europeiska gården som vi har i svenskans gård kastas om till grad. Stad. Eller koll så kastas om och blir glas. glaset Röst. Men vi ser också ett jämt med svenskans hals. Det här är alltså ett ord som där. Kyrkoslaviska ordet glas har samma ursprung som hals. Sen hade man fler tempus i kyrkslaviska för förfluten tid. Man hade alltså ja, imperfekt eller kriterium som vi nu säger perfekt och även pluskommande perfekt. Och sen inte ett tempus för förfluten tid, aorist. som egentligen, ja, jag ska in, in, kanske inte gå in på hur det användes. Men helt enkelt fyra tempus för förfluten tid. Syntaxen kyrkslav ska bli krånglig, inte minst då för att den har är så mycket från grekiska. som man ändå ska försöka jämka samman med det slaviska. Vi kan hålla hålla både grad och glas i huvudet. Ryskan. har, det här är ett ord vi så mycket på, pleofoni. Det innebär egentligen då att man har inskatt av en extra vokal. Det vill säga att gård eller grad blev gård. Gård. Gård. Kolso glas blev våschs och sen ändras det tempo för på kyrkuntid. Ska vi se vad det här får för konsekvenser mm. Jo, det innebär att vi på ryska har båda, alltså resten av den diglossin är att vi kan ha båda formerna i språket. Vi har Novgorod, Ivanborg, men Leningrad och Volgograd. Och senare, I två städer har vi den ryska varianten Gorod, men i två har vi den kyrkslaviska graf. Både Gållos och Glas finns också i Gållos. där ryska varianten är Röst, men Glas är det som vi kanske känner igen som Glasnäst. Gorbachevs parol för att öka öppenheten, genomskinligheten i, i Sovjetunionen. Sen tog jag ett exempel till med Galava och Glava som betyder. Galava är ryska för huvud, glava var kyrkoslaviska för huvud. Men båda finns kvar där, men där Glava betyder mer överhuvud. Till exempel som en statschef ledare. Generellt sett har orden från kyrkslaget kan haft ett lite större högre stilvärde. Ni kommer ihåg då att det var kyrkslag som man skrev i klostren. Det var det som var. Det man man man skrev på det böcker av Bibeln skrevs på högre stilvärde. Och tenderar idag att betrakta abstrakta ting. Mycket vetenskaplig terminologi kommer av de kyrkslaviska hundra. Och som sagt, kyrkslavska var kulturens språk i Ryssland ändå fram till 1600-talet. Religiösa texter i klokten, så är det man krönikerna kommer också krönikan och andra skrev på kyrkslangska i princip vad menar jag med det då? Ja, om man skrev bibeln så var det ganska viktigt alltså bibeln hela Men de här krönikeskrivarna som satt i klostren och berättade om om tåg och belägringar och och han, historiska händelser, de hade lite svårt att Eftersom det var en inklusiv, de, de skulle ha pratat som de skrev. Så det är klart att vissa talspråkliga ord hela tiden smuggs in i språket. Texter på ryska kommer ihåg tidigare vi pratade om när lagtexten ryska för Alba. från. Där passar det väl att vi påminner oss om Jaroslav Devise. Det Vladimir döpte som kristnade i riket Jaroslav införde lagtexten vi ryska pravda. om. kansli och andra administrativa enheter skrev på forryska, inte på kyrkoslaviska. Och sen som det kom ihåg Elisabeth Lövstrand pratade om näverbreven skrevs på tonruska alltså det språk som man då talade och jag tror inte att det visade en bild på utgrävningen i Norrbotten som varje sommar eh, leder till nya fynd av näverbräd. Ser det är inte kanske spännande ut att ha det här som sommarjobb att sitta och möta mm. och samt pensla fram Nävebrev med. Eh, så har vi en annan typ av har pratat om vad språkforskare gör idag, men. Även för 6 7 800 år sedan så fanns det människor som försökte lära sig varandras språk, men det finns ingen beskrivning av språken på össlaviskt område för en 619 massivs kyrkoslaviska grammatik. Det intressanta kyrkoslaviska som det här laget hade funnits i alla gånger 700 år tycktes ha lärts ut i klostren utan att det fanns någon sammanställd grammatik som man kunde utgå ifrån. Så Det verkar vara ganska mödosamt arbetat. De lärde sig väl helt enkelt genom att sitta och skriva av Bibeln. 619. Sen under 1600 talet så är kontakterna ganska stora. Heinrich Wilhelm Ludolf skriver en grammatika russika 1696. En korskin skriver en pandalör från 1690 talet och nu vet jag inte hur väl det syns, Men det här är det som Elisabeth Lövstrand pratade om: som går att i väldigt snirkliga, omständliga sätt att skriva kan Där alltså före Peters reformer. De här bokstäverna liknar dagens tryckta ryska böcker väldigt, väldigt lite. Så där kunde det som sagt se ut vackert, men lite opraktiskt. Så det Peter's godkår gör är att, och ni ser också nu pedagogiskt, och det finns tecken på att de första utkasten till den här förändringen skrev, Peter verkligen själv. Han, han ville på sätt och vis att boktryckarkonsten skulle komma igång på allvar, och då var de gamla bokstäverna lite otympliga är också lite remissans. Idealen som ligger kvar att ni ser hur det är som överstruket, vilka varianter som inte ska användas. Och så kommer man fram till en till, till dagens. man så här, dagens ryska gyrilliska alfabet. 1708. Så det här är alltså det. Det Peter var upptagen med före och efterslag till på Det var så här kommer svensk ungdomstör mitt i det här viktiga arbetet att reformera ryska skriftspråket. Den ska allmänna få betala för det. Men däremot så skulle böcker med rörelse innehåll skrivas med de andra bokstäverna, så här blev det återigen uppdelning. Mellan kyrklitteratur och verklig. Ni ser även ni som inte har läst ryska kan ganska lätt se att den här texten och den där texten skiljer sig åt ganska mycket. Den här är ändå relativt normal typografisk typografisk snitt. Men förändringar kommer ju aldrig utan viss motstånd. Och i samband med med reformer så är det var egentligen kulmen av språk språkstrid. Om hur det nya skriftspråket skulle skulle skapas. Skulle det vara kyrkoslaviska eller skulle det vara det talade språket i salongerna i Moskva och Petersförg? Och kring år 1800, alltså 75 år efter en stor stöd så står en ganska skarp strid mellan arkaisterna som ville behålla det arkaiska. De kallar sig inte själva för arkaister och karamzinisterna. Varför säger man så? Jo, därför att de främsta företrädarna var Nikolaj Karamzin. Historieskrivare väldigt betydelsefull för moderniseringen av ryskt kulturliv och amiral, amiral Alexander Fröskov. Ni ser då att han var om 46 år och 34, kring 1800-talet. Det var ju säkert så att han ville tillbaka till någon ton ryska. det var den tidigare ryska som skulle vara modellen med karamzin såg mer att ja, men vi. ryskan måste också få, få utvecklas på det sätt som franskan och tyskan har haft och karamzins falang vann och cementeras sedan på allvar med alexander Forsky. Rysslands nationalskall, som ni ser, bara blev 38 år gammal. Där kommer P. Cecilia Dillå att prata mer om, men det du är pedoporskning. Duell med pistoler. Du var hoppats på den tiden. Men trots att han bara blev 38 år, så det är det nästan obegripligt idag hur han Alltså, han var en legend under sin livstid. Han var den stora auktoriteten. Han var den som Nikolaj Gogol när han kom från Ukraina till Petersburg absolut ville träffa för det var Det var en orsken allting kretsade. och forskens språk framstår idag som påfallande modernt på ett sätt som det var omöjligt tidigare. Så den där ryska klassiska artbundet är en så att säga direkt påverkad av den här språkstriden runt år rakt Skulle man gå ett steg tillbaka och arkevisera ryskan igen, eller skulle man gå framåt och modernisera? Gogol, Dostoevsk, Tolstoj och Gingin med flera. Där kommer ni att få höra mer om. Lånord i ryskan historiskt sett, fram till 1600-talet, så var det framförallt tysktysslaviska. 1700-talet, ni vet, Peter gjorde, gjorde sin hemliga resa till Nederländerna. Tyskan och holländskan kommer att påverka vokabulär på ryska inom handel, administration, sjöfart, exempelvis farvatten. Eh, Sankt Petersburg varför är det lånaord? Jon Spurl. Mm. Ja. Sant, sant, också, men men Burg är ju en tysk en ett tyskt ord. Och så sent som under första världskriget så bytte man namn på Petersburg till vad då? Petrograd. Just därför att i, när man ligger i krig med Tyskland så är det lite pinsamt att huvudstaden har tysk namn. Eh, Slut av 1700-talet sker nästa skifte. Då är det franskan som påverkar både kultur, även syntaxen och kanske också vissa betoningar inte minst av lånord. Eh, Mercedes på ryska heter Mercedes revolver på ryska heter rivalier. Jag, jag är inte helt säker på vad vad skälet är, men jag tror att det kommer av 1800-talets franska påverkan. Det var franska smalen pratade med varandra. det finns en hel del forskning nu som visar att skriftskunheten gällde inte bara de högre klasserna, men även framförallt kvinnor inom Aalen och pratade så pass, de pratade franska i så stor utsträckningar om de skrev på ryska så var en text som full av fel. Där har man så att säga, publicerat brev som skrevs inom Aalen och det skulle inte godkännas på ens på nybörjarkursen här i Stockholms universitet i ryska. Det skulle vara så pass mycket fel. Sen under 1900-talet så ändrade ju sovjetstyret språket. Inte minst inom då politik, administration och ideologi. Vi har ju på svenska ordet politruk. Känner ni, igen, va? Eller? Vad betyder det? Jag vet att klockan är halv åtta det, sent. det är väl en person som är liksom helt in, invuxen i ett politiskt sammanhang. Upp, uppfostrad i ett politiskt sammanhang. Ja, det har varit så på svenska. Ja. På ryska så kommer det att en sammanslagning av politisk en politisk handläggare om man, eller ledare som något sätt ska låta hjälpa befolkningen att eller se till så att ideologin genomsyrar allt. Men... Det är en person som är helt genomsyrad av ideologi och kanske inte så mycket av kritiskt tänkande. Kom som mål? Då. Ja. han hade ju inom riksemärkningen i ett fössystem, inte på du ser. Ja, han är faktiskt en företöring som du är inget Ja. Det var ju riktigt på det Det var en riktigt på det tort. Det Även om de kallades kommissarie Ja. Mm. Idag sa ryskan precis som svenska, i första hand från angloamerikanska engelska inom ekonomi, näringsliv, datortermer, modeord. Sådana höga ektriska ord som marketing, gilet, digest, sponsor, brain drain, know-how, image, tweet, eller för, för att prata Spanserar faktiskt de här två senaste ändå, en Gamla ord och uttryck har återupplivats efter Sovjetunionens fall. Ett sån det är en man, men sen är det en tidning som heter Kanifran. Och då, ingen speciell slide, men den här. Namnet på den här tidskriften innehåller ett tecken som fortfarande finns i ryskan. Men som var mycket vanligare på 1800 talet det är ett hårt tecken för att markera en hård konsonant. 1918 och Det var inte bara som var ansvariga för den här reformen, men den skedde efter revolutionen. Man strök alla onödiga fall av den här bokstaven. Var den det? Galde? Ja, det var den. Man är uppräkningar att 4 av all tryckt text försvann. Den här bokstaven som inte fyllde någon reell funktion utgjorde 4 av all tryckt text. Det är ganska bra reform, får man säga. Och ni som är studenter av ryska är förmodligen glada. Det skedde. Ähm. Vi pratade om började de prata om hur förändras språk och normeringen är en viktig sån och på sovjettiden så var skriftspråket väldigt hårt normerat. Man skulle skriva på ett visst sätt, det var ideologiskt präglat. Det innebar att efter revolutionen så, så strök man ordet politia, alltså det ryska ordet för polis. Varför då? Jo, därför att det associerades med tsarens polis. Och så införde man militia istället. Och nu har man ändrat tillbaka till politiet och vi har ju ordet på svenska också, milis. Men på något sätt känns inte, milis känns inte jättetryckt. Att men, vi, vi går till milisen och går Men det var ideologiskt präglat, polis var, var så att säga, associerad som ett salstyret. Idag finns det ett mycket närmare förhållande mellan talat och Talat språk och skrivet språk, och det är klart att även i Ryssland så påverkar digitaliseringen. Folk alltså Vi skriver ju alla ganska mycket mer nu än vad man kanske gjorde i slutet av talet Men det innebär att vi tenderar att skriva talspråk. Däremot så har det på senare år. Det politiska styret, den politiska sfären, dels av konservativa skäl. Man försöker slå vakt om de traditionella värdena inom som man betraktar inom tyskan. Och en relativt ny språklag förbjuder användningen av fula ord både i skrift och på film. Och med fula ord menar du inte bara svordomar, utan den del av rysk talspråk som är ganska grovt, men väldigt vanligt. Framförallt kanske bland män. Ska vi se, har vi, har vi i övergången mellan igår och idag. Grovt, fula ord hade varit otänkbara att skriva på tiden. Det var det även på 1800-talet. Även om man var lite mer flexibel i ordböcker så kunde de fuga ordet finnas med. Eh, Gogol kunde an användas av vissa uttryck som att han kunde använda uttryck som satt han ut tre punkter. Och sen kom en parentes. Här för skulle egentligen ett ord följa som man nu inte får sätta ut i skrift. Men alla som alla läser förstod exakt. Och han menade det. det var så tydligt att han inte gärna skriva ut det. Men det fick han. Inte. Ja, det här är spårplagen efterlevs det? Ja, ja. Men. Den efterlevs eh, så sent som. I somras. Det handlar om fula ord i offentlighet och en demonstration. Demonstration i Moskva, och jag har, har ju sett det också att vi demonstrationer tenderar att slås ner ganska hårt av kravallpolis. Så var det en, en person som jobbat för människorättsorganisationen Memorial som när han såg hur polisen arresterade så utbrast han, de, de har blivit galna poliserna. Men han använde ett ord som har en rot som är grov. Det råkade finnas en mikrofon i närheten. För det, för det blev man arresterad. Vad för det? Han sa ett ord och en mikrofon råkade vara nära så att det gick ut i högtalaranläggningen. Det var också det En varning innehåller osensurerade svordomar. Man får skriva fula ord i romanen. Men då måste boken åtföljas av den här lilla varningstexten som jag ju författat i rummet. Så det är rätt ni censurru bra. Men går inte mot språket. Nej, det gör egentligen inte det. För i skönlitteratur, eftersom det ändå är konst och så länge man varnar för det så, så är det okej okay. än så länge. Sen finns en annan språklag från första decenniet av det nya seklet som förbjuder användning av ord och uttryck som inte motsvarar normerna för det ryska. Standardspråket med undantag av utländska ord som inte har någon analogi eller motsvarighet på ryska. Men det innebär att ord som. Till exempel då engelska ord som man bara använder för att det låter lite, lite Hoppigt, alltså modeanvändningen den och inte den får inte användas i offentliga texter och det här gäller ju framförallt tidningsspråk alltså, tal i du man, man, man bör bara hålla efter det och vara lite lugnare. Men men såklart allt sånt där är, är ju svårt att hålla efter men inte utan att man gör försök. Tänk, vi har gått från ur indeuropeiska till dagens för att vi ska få på mindre än två timmar. Vi hade redan uppe där att skönlitteraturen. Det handlar även i skönlitteraturen, så är det då en Konstigt nog, och trots det vi har sett i ryska medier om att, att det är svårt att, och med dagstidningar, med radio, att det finns en viss form av, av censur, men det gäller inte självlitteraturen. Så att sen Sovjetunionen fall för snart 30 år sedan de enda decennierna i hela ryska historien där det inte har funnits någon censur av skönlitteratur, det vill säga 1700-talet, 1800-talet. Orskin blev till och med förvisad från Petersburg på grund av censuren. Alla stora ryska författare har haft problem med censuren. Men idag är det faktiskt inte så. Om man däremot skulle, skulle säga samma sak. I en megafon som man kan skriva i en roman med slut på problem. Men skönlitteraturen har idag, eller de senaste 15, 20 åren kommit att handla ganska mycket om kritik av makten, att problematisera hur det ser Ryssland ut, det vill säga det som hade kunnat vara på tidningarna skidor som, polit, som politiska kommentarer har flyttat över till skönlitteraturen. Jag tänkte avsluta med att tipsa om en artikel i Språktidningen där Farnebodin skriver om modern ryska. I första inlägget för kursen så la jag en länk till Rogjelin Wingvar Svanberg, Slaviska folk och språk som är läsningen på kursen för den här veckan. Den är ganska översiktlig. Jag tycker att det är, jag tycker att det är roligt såklart, men det är också lite allmän almenbildande när vi nu läser ryska igår går idag få in lite mer om de språken och sätta ryska språket i en kontext både historiskt och idag. Jag aviserade att det skulle skulle gå undan idag. Eh, är det så att ni har några frågor så kan vi antingen ta dem nu eller också får ni titta på presentationen hemma. Men som jag sagt under föreläsningens gång så är det mycket av det här är bara som orientering. Vi behöver inte tänka på kaoshändelserna för den här kursen på ryska. Utan det här var som sagt en snabb genomgång från hur det under europeiska antalagets ruska stordomar. För en gångs skull så slutar jag till och med två minuter tidigt. Mm.